Qui pregunta ya respond y respondan me pregunta buen día hoy a la sección de entrevistes tenemos a josé miguel garcía fraile aquest eh, regenta una empresa local hace ella que hay tan aventures sobre turismo rural perohui está como membre de la plataforma para la soberanía alimentaria del país valencino Anem a veure que ens expliqui un poc en què consisteix això i que des uns dies faran una exposició i una xarrada sobre aquesta qüestió a Cia Sella. Bon dia. Hola, què tal? com Hola, José, bon dia. Bon dia, Sergio. Bé, eh, primer que res, eh, suposo que el que toca és que, pre que presentes un poc la xerrada aquesta que va fer-se el, el dia 22 i la exposició del 22 mm. de maig al 5 de juny. 5 mm. sí. sí. Doncs jo, el primer és que tenim que felicitar-s que ja han triat el poble de Sella per a fer l'exposició. perquè com sabeu, és un, és un projecte és una idea de la Diputació d'Alacant que ho fa coordinar una ONG que treballa per la Somentària, que es diu Perifèries. I Perifers ha triat vuit o nou pobles, crec que és i tots són tots municipis molt grans per a fer difusió, però també per, per eh, proximitat i per coneixement, doncs han triat Sella, que, que crec que som el, el municipi més xicotet que, que participa. i hi estem. Sí, és, és una alegria també a si la gent, els productors locals que, que pràcticament la totalitat de la població de Sella són agricultors s'interessen per aquesta xarrada i exposició i s'animen a, a anar. Mm -hmm. Però primer, eh, podien concretar què és la plataforma de sobirania alimentària. Sí, jo sé que ni alguna gent va dir que el, el concepte de sobirania alimentària és molt poc sexy. Perquè és, una, és, és molt raro. No? Això de la soania ja és raro. I si ho juntes amb la paraula alimentària, és, costa encara més d'explicar. La sobiraania alimentària és algo tan sell com és un dret, És un dret. une. La soania és el dret de les persones i dels pobles a menjar aliments de qualitat, a produir les, a protegir les seues llavors, a, a cultivar les seues terres, i a mantenir la cultura tradicional dels sistemes agraris, etc etc. I, I dit així, troba que no té molta importància però, o no s'explica molt bé. però és un dret, És un dret a, a cultivar com sempre s'ha fet,m. No? El dret que sabem que l'agricultura eh, està íntimament lligada a les costums, a la manera de fer les coses, a la manera de fer agricultura. No? Eh, la importància de les llavors, les varietats locals per exemple, la manera de regar la manera de tot això és soberbiraania alimentària. És un dret que per malauradament estem perdent al món perquè l'agricultura que tenim al món a arvors uns datos, com ben bé sapeu, eh, l'agricultura de el que mengem és agricultura industrial a tot el món no? i de fet es compren pràcticament ja el, hasta, crec que la data és entre el 60 i el 80% de la població mundial compren menjar, Eh, en en grans superfícies i això és l'agricultura industrial. Va eh, preir el tema. Però. Clar, aquest, aquest tipus de concepte tal, tal volta en, en localitats o en, en mercats com pot ser el, el del poble de Sella que molta gent encara consumeix i aliments que hi encara hi produix xoca però clar no només el, el tema de la sobirania alimentària com has dit tu no només va per el tema de la producció d'aliments locals que ací algú pot dir com, com que no, ti, no puc jo plantar la mo pebrera sí que pot' plantada o pebrera però no la pebrera que s'ha plantat sempre sinó unes varietats que són les que estan en el mercat Jo crec que per lo que veig per eh tot el món d'enselar, totes que ens plantem, que és fantàstic plantar-se. Això estem fent alimentària, però no completament. fer alimentària significa que la gent podria hauriem d'estar fent servir les llavors que tenien de varietats locals. Perquè ara tots estem plantant en el que es coneix com híbrids. Tu compres una pebrera, la plantes, no? eh, Fa pebrera, te la menges, però deixes llavors no pots tornar a plantar-les perquè no hi res. O sigui, cada any tenim que comprar una, un plantel nou o comprar-la llavor de sobre. Estes sobres en la llavoreta de sobre o els plantells eh, són híbrids. Qui por dius híbrids? Tres o quatre empreses en el món, eh, que són eh, pues, Singenta, Monsanto i tres o quatre més. Dit d'una altra manera, per si no no ho has, no ho has entès, és, som els claus de comprar llavors tots els anys dels productors. I amb els productors, que és un altre tema que podem xerrar un altre dia, els productors llavors estan patentant totes les llavors. De manera que en el futur l'única manera de menjar és comprar tots els anys les varietats de llavors que es posen al mercat. Perquè ara com ben bé sabeu sabeu que està prohibit eh, intercanviar llavors? S està sí, prohibit sí. per llei? Sí, sí que ho coneixia. <ríe> este, en aquest tipus de, de problemàtiques que a millor potser l'agricultor o al que ho fa tant per gust com per arreplegar alguna cosa per, per un passatemps no té res que vorer en este problema en països o en continents com Àfrica que és, és, és realment de unix aquesta problemàtica que, que gent que està obligada a tindre que pagar per eixes llavors quan tant, aquest tipus de problema antes no el tenia. però la, la, el tema de, de l'exposició i la xarrada també tocarà a tres aspectes de, de, del que estan vinculats en la sobiratat alimentària. Sí. La xarrada el primer és que està enfocada al públic general en un llenguatge molt senzill i és només per a fer Eh, perquè la gent faja una reflexió. És allò de la responsabilitat quan compres, vu dir tu quan compres menjars en un mercadona, en una gran superfície on siga, quina repercussió té a nivell mundial? V dir quina repercussió té en l'economia? Quan tu compres, menjar eh, industrial, diguem, eh, tant pebrera del mercadona, com si fos un, un paquet de galetes o, o el sucre, aquí està aprofitant, A qui beneficia. I vol dir, home, això és molt avorrit, perquè jo, jo què sé qui beneficia. Això és el tema, que no sabem a on van els diners, on van els teus diners. El que se'ns oblida eh, sempre és que el poder que tenim encara com consumidors és on compres els teus diners. I del que es tracta l'exposició és la repercussió que té el fet de que tu compres la teua tomaca o el teu paquet de galetes o el paquet de cereals en un supermercat o el compres en, altre, en un altre lloc. Per ahí va el tema, no? Ser conscients... De lo que tu estàs causant eh, comprant a, a l'agroindústria a gran nivell doncs entonces, parlaríem de dos vessants d'una banda la vessant eh, alimentària la vessant saludable que pot aportar el fer-nos altres nostres productes i tot això i per l'altra la vessant econòmica que eh, si nosaltres mateixos aconseguirem aquesta sobirania, sobirania alimentària també podrien crear un, un com diria, un mercat intern, un mercat local per vendre productes, o no té res que veure? Sí, sí, sí, sí, eh, tot està connectat, evidentment. Eh, L'agroindústria existeix, eh, s'han fet esamos, en les últimes dues o tres dècades s'han fet esamos dels mercats. Abans compraven els mercats locals, tenem xicotetes botigues i n'havien petits distribuïdors. Ara, pràcticament, la totalitat de la població comprem en les grans superfícies. I això té un cost eh, mediambiental grandíssim, no? però també per als productors. Tots ho sabeu, ho veu vist en la televisió, les manifestacions dels agricultors que aboquen caixes i caixes de creïlles no? fa uns a les portes de los Carrefour perquè no les paguen el preu adequat, etc. Això és la dictadura no? de, del mercat. La dictadura del mercat diu que, bueno, com els distribuïdors són els que manen, el senyor, el senyor Roig, que tots coneixem, el senyor Roig, Mana, no? El diu que el dona de menjar a la població a més, és molt paternalista. Aquesta no? línia és, és molt perillosa. Dir, clar que n'hi ha gent organitzant-se fent mercats locals, mercats de productors. Eh, abans de l'entrevista ho comentaven l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant ja té un mercat de productors ecològics. vull dir tota la gent que posa un posto al mercadillo d'allà produeixen el que venen i a més ho produeixenmunt ho produeixen en ecològic i produixen a més eh, aliments transformats, fan galetes, n'hi ha gent que fa pa, fa oli, venen, venen productes de tot tipus. Que són conceptes diferents, una cosa és la, la producció, eh, que cada un produïsca el, els seus mm. aliments, que després duen als mercats, i una altra és que tinguin l'etiqueta ecològic no? Correcte, sí, però bàsicament la... hi ha moltíssima gent que, perquè no sé si ho sabeu, en l'entrevista que fer poc al Mercadona, els Mercadona s'han baixat molt en producte fresc, Bàsicament la gent no vol comprar fruita i verdura en Mercadona perquè és massa plàstica, no? Sí. I han perdut molt perquè això és, és la, perquè la gent preferís doncs, comprar en mercats locals o el que té la possibilitat i té un tros de terra i nosaltres això sí que en tenim a ja, Cella doncs prefereixes plantar-te tu el que pugues, no? És millor menjar una pleta teua eh, madurada en el temps que no menjar eh, comprada i vinga de moltíssims quilòmetres o vinga de Sud-amèrica que era un altre, un altre de les aspectes positius de la producció local és intentar fer front a aquest tipus de, de coses que moltes voltes no ens plantegem de on ve una tomaca o de on ve una poma i a potser aquesta poma està recorrent mig planeta per arribar a nosaltres a un preu que clar és molt difícil competir al que està fora d'eixos de, de i inclús si es pares a pensar a molt li han pagat el jornal al, al, a l'agricultor que ha replegat aquesta poma. Sí, sí, és la qüestió. Mira, al mercat de Sella no si voleu fer un exercici molt pràctic, perquè jo sempre pregunto, quan vaig als mercats locals, o no locals i pregunté. I les pomes don venen. Tens tens, tens pomes d'Aitana? I dic, no, és que tinc aquesta, tinc una Fuji o tinc una altra varietat. El mercat de Sella ni ha pomes. Jo sé que les persones tenen que vendre, i ho respecte, però el mercat de Sella, sense anar més, més allà, n'hi ha pomes de Bolívia i pomes de Perú i ni a ni de Colòmbia, que són les, que les productes que es venen en Mercalicante. Clar, que és on van tots, eh, diu, la gran majoria... Estim de... menjament seia un, una banana que ve, un plàtano, que ve de, de Colòmbia, no? Diu, com ha arribat un, un plàtano de Colòmbia? Si, per què no podem menjar-ho de Canàries, per almenys, que no està tan lluny? I poma? I no tenim nosaltres pomes, si tenim pomes, o al mercat, que a nous, algo tan senzill com és a nous d'Aitana, que en tenim, resulta que tenim a nous de, de Califòrnia que jo en negue comprar, jo sempre pregunto d'on venen els nous i si no són d'ahitana no els compre. Les amel·les també. Les amel·les... Este tipus de coses, tipus de coses és el que fan, que, que desconeix, molta gent que, que va i compra en, en l'aparà o quan va a comprar al, al, carrer, bueno, al carrer Fúria, esta gent la suposa que ja vas un poquet sabent com està el tall, però eh, és això, està escampat, l'aparà que va al teu poble també es duu tipus de productes. Clar, sí. Al, al... Al final de tot el que es tracta és de qüestionar se és pensar una miqueta. Tenim vivim en una cultura en un molt molt individualista que jo mira, jo tinc els meus diners, jo compro la meva fruita, a mi' més igual, a mi que me's dona Don Vinga. És l'actitud general de la societat, a mi que més me's endona. I després no entens perquè no hi ha revolucions, perquè n'hi ha gent que, no, perquè n'hi ha manifestacions, perquè la gent eh fa dumping de productes perquè no, no... Pues, si preguntar és una miqueta i d'on ve el producte? Sí, si nosaltres tenim a nous de varena local, per què tenen que comprar a nous de, de de Califòrnia. Seria tan senzill com a, la, a les persones que venen a vendre el mercat de cella o al de, de la vila dir, escolta, els anous d'on són? Són d'Aitana? Sí, te les són de Califòrnia, però pues no te les compre. Per què no portes-los al pròxim dia? Perquè això afavoria el treball i a l'economia local de la serra d'Aitana, per exemple. Moltes vegades aquest tipus de coses és un, un canvi en l'actitud, que: m'ha de molestar en buscar un producte que no siga el que m'arriba fàcilment a les meves mans perquè el tens en mil llocs, uh -huh. el mateix empleat de la para que en lloc d'anar a Mercalicante, segurament Mercalicante també podrà aconseguir altres productes que no siguin estos, però, clars es això està en, en tots els llocs, és es que al final no, no pots de fugir d'ells. Vindries posar un exemple? Jo, les dos botigues que n'he en cella, a vegades les he preguntat, per què no tenen productes locals? Si tots en cella són productors, a, o, a major o a minor escala, per què les botigues de sella no tenen anous d'aitana, tomaca d'algun productor de cella? Per què no? perquè ho de fora. Perquè és més barat, pues igual la diferència seria que les botigues de Sella tingueren productes de Sella. Sauríeu la diferència que seria això i que les, els tres POSTOS del mercat des dimecres i divendres tingueren producte, no tot, perquè evidentment, nosotros no fem plata, no és així. Ni fem, eh, jo que sé, kiwis, però tomaca, eh pebrera, credilla, ceba, all. Per què no tenim producte local en el mercat de Sella? Per què no? Per què no? Algunos siguen sí que hi ha, però molt poquets. Jo sí que he vist algun productor de cellar vendre probablement baixotetes quan és la temporada, però molt poquet. La veritat que molt poquet. Però mira, seria una, una solució també per a, per a la crisi, el, el menjar aquest tipus d'iniciatives. Fa poc en una entrevista en la ràdio estaven comentant un aspecte no positiu, però bé, bueno, un aspecte que, que estava fent... que La tornar al camp, no? no torna ah. al camp, que la gent estava baixant molt més, el que havias comentat tu, de comprar en les grans superfícies i tornava a la xicoteta tenda del barri i clar, al final acabes comprant en la verduleria del cantó perquè dius, fa falta això, so, no, no tenim tanta pela com per anar a la gran superfície i fer la compra del mes carregant de tot. Però en, en, en l'exposició també l'acte que l'obri és una xarrada. Sí, I... la, la xarrada vindrà a Juan Clemente i Juan Clemente és valencià i és un tio molt competent, molt interessant i que té, té una perspectiva molt bona bàsicament es ve a presentar l'acte a presentar la campanya i a parlar de què són aliments de qualitat i com podem, quin poder tenim nosaltres nosaltres tenim tot el poder tu tens tots el poders perquè tu tens els teus euros i els teus euros pots anar a comprar així o allà és una decisió personal i ve a parlar de si tinguérem del, del, del concepte de ser responsable, això que hem parlat tantes vegades que es diu consum responsable. Què és consum irresponsable? Doncs pues pensar una miqueta, quan tu compres, aquí estàs pagant? Estàs pagant a l'agricultor o estàs pagant a un majorista que ha pagat malament i que han vingut les cridies en un, un camió que contamina, efectivament diu, és, és que és complicat, és que jo tot això no vull preocupar-me, doncs... Pues, Eh, fer consum responsable és, és això, és qüestionar-te de on de el menjar i quines repercussions mediambientals, socials i econòmiques tenen avui dia en el món. Per vos un dato més, no sé si sou, o, la gent no sap això, eh, les famoses emissions de CO2 al món, sabeu quin percentatge té de responsabilitat l'agricultura en el món, de les emissions de CO2? Un 25. És el 60%. I està comprovat. Tot el cicle de l'agricultura industrial al món és responsable del 60% de les emissions. I això inclou, evidentment, els fertilitzants eh, de síntesi, eh, la quantitat d'aigua que es gasta i el quilometratge. O sea, estem dedicant ara mateixa a amanejar fruit i verdura en avions i en barcos i en vaixells i en camions per tot arreu. Això és una autèntica bogeria perquè estem, com ben bé sabeu, ja m'ha arribat a aquesta etapa d'estem de, en crisi de petroli més que mai, no podem passar-nos els pròxims 30-40 anys transportant kiwis i, i plàtanos en camions d'Almeria a Alemanya i de Perú a, a Alacant. O... Si, si es pares a pensar-ho és un poc irracional. De... És absolutament irracional, això ho ha d'acabar. M'agradaria que, que contestaries, suposo que és un mite o no sé si és una realitat, el producte ecològic o el producte este de, per exemple el Mercat de Sant Joan que has, dit, mm -hmm. tu, has comentat tu el preu, hi ha una gran diferència entre el, el producte que pugues trobar en, en el supermercat com Carrefour o Mercadona? Claro, esta és es la pregunta clàssica és es que jo no compraria ecològic si fos més barat perquè l'ecològic és molt més car i això n'he d'explicar-lo el primer és no que, es que ah, el producte ecològic es ven més car per una senzilla llei del mercat. Eh, les coses costen el que la gent està disposta a pagar-les. N'hi ha una percepció de que és més car, per tant, és ben més car. Aquesta és la primera. Bé, eh, no n'hi ha d'oblidar que encara que siguin ecològics, perquè encara que siguin ecològics com a productes, també tenen distribuïdors. I els distribuïdors també existixen al món de l'agroecologia la, i també es porten un marge prou gran. Jo t'asseguro que eh, per això la, una de les solucions és comprar el productor la majoria de productors en ecològic que jo conec ara, de la província de Lacan, venen cistelles ja preparades, ecològiques, directament dels seus clients. Con la qual, abaraten els costos dels intermediaris. Això és tan senzill com això. I n'hi ha una part. És el producte ecològic més car? Sí. Necessàriament ha de ser alguna cosa més car, eh, però per diverses raons més. Una és que les produccions són més petites. Tu tens un bancal en 200 s o 400 s tomaqueres, no en 3 milions de tomaqueres, evidentment. Hi ha processos de diguem, el fem que es gasta, les varietats no són tan productives, com ben bé sabeu i x també un altre dia. Els fertilitzants de síntesi, el famós nitrofosca, el NPK que fa servir tothom, Això va créixer les toàques molt, són molt més grans, creixen molt més ràpid. En agricultura ecològica creixen al rime que tenen que créixer, tenen altres propietats, però no és tan productiva. I això no és cert, no sempre, perquè jo l estic comprant d'una botiga en Alacant que es diu Bio Alacant i si, si veus les cebes i esporros que he portat és al·lucinant, tu mai diries que és d'agricultura ecològica i no és car. És que és, és, és una de les, de, de les mites i també sembla que la indústria se n'ha aprofitat molt perquè en totes les, les botigues de, de supermercats d'estos de, de grans superfícies trobes el teu apartaet en el que són productes a, a, ecològics, són tal, i a més to venen com si fora algo, un producte elitista, una delicatessen, i se n'aprofiten un poc també d'eixa etiqueta o d'eixa Di- no moda, perquè el que interessa és que aquest tipus de, de conductes i d'iciatives vinuen per a quedar-se i que acaben conscicient a la gent, però se n'aprofita la indústria d'aquest tipus de coses. És és una altra lluita que tenim, eh, perquè el concepte ecològic, i posar un exemple, és ecològica una tocommaca ecològica que vinga de Perú i arribi a Alacant. la resposta és molt senzilllla. No. Evidentment no, Això no és sostenible. Encara que sigui ecològica, si ha viatjat avió per arribar així i ha gastat una quantitat de gasolina enorme, no ho és. La qüestió és que els supermercats se n'adonen de les canvis de tendència en les societats i en el mercat. Clar que n'hi ha més consciència sobre els pesticides i els herbicides. Com ben bé sabeu, estem perdent ara mateixa. faig un xicote parèntesi, estem perdent la població de d'abelles al món. És una crisi més gran que tenim. I ja sap, ho sabem des de fa temps alguns també, que la raó és un, un tipus de pesticida que es fa servir als Estats Units. No? Eh, dit això, tanque parèntesi, eh, la qüestió és que eh, la, la societat està més conscienciada, els supermercats ho saben, i per això Carrefour, Lidl, Aldi, Mercadona tenen línies d'eco, productes eco. Lo que no, això el que fa és eh, tranquil·litzar, o sigui, es fa una part per imatge i una altra part perquè tenen una part de consumidors que, no volen, que estan canviant de tendències i és, no volen perdre però són quatre deu productes limitats. Són de procedents d'agricultura ecològica? Sí. Complixen els criteris de, de sobrealimentària? No. Per què? Perquè encara que siguin en ecològic, perquè bé, en Almeria ara hi ha molts finques que són ecològiques, però continuem tenint gent treballant eh, sense dones d'alta, pagant-li 8 euros al dia o 20 euros al dia, vull dir... El concepte és tot. És es que eh, jo vaig veure un reportatge que l'eixida del producte ecològic espanyol era quasi tot eh, cap a Europa. I sí, clar, sí, eh, sí. ahir jo dic això, per això que no es feia a tanta escala local, és el lo que tu estàs dient Tarradalmeria, que serien grans, grans productors. Clar, els grans productors en ecològic, no ens ho oblidem, això és es com, com un negoci o com una indústria com un qualsevol altra. Eh? N'hi ha molta gent d'Almeria que feia la tomaca convencional de sempre que ja no té eixida perquè els mercats nord-europeus no la volen i si n'hi ha una demanda de tomaca ecològica, escolta, i puc fer la reconversió en dos o tres anys, doncs fas la reconversió Ecològic i vinc tota la producció xicoteta a Alemanya. O sigui, el mercat és... És molt, fluctua moltíssim i clar que n hi ha un mercat que es maneja ràpid en ecològic. Quasi tota la producció ecològic se'n va a l'Alemania, sí. Però no vol dir per apujar, som, som els primers productors en ecològic d'Europa. El que no vol dir és que ara hi també xicoters productors que amb, amb petita escala venen de manera local, que és el propi. I això està passant en, en els últims anys des de la plataforma on hem vist. Productors locals eh, en ecològic, de fet, han perdut el compte es va fer un mapeo de tots els productors, distribuïdors i botigues en ecològic del País Valencià, es va fer un projecte de per, precisament de perifèries, hem perdut el compte. Dir, ara ja n'hi ha tantíssima gent produint en ecològic. este tipus d'iniciatives que fa, fa 10 anys en senties i dius... Uuuh. Estos locos que estan ara intentant això, a poc a poc anar convertint-se en una realitat fins al punt en què ciència, hi ha un poble de 600 habitants de la muntanya d'Alacant se'ns ha ficat un grup que està intentant moure per aquest tipus de coses, les cistelles ecològiques que distribueixen a, a, a consumidors directament i es, sembla que és una cosa que va, que va en auge, que va, que va a més. I també és gratificant. Si sí, això té a veure en el temps de crisi en el que vivim, que hi ha una, pobla, una part de la població jove de les ciutats que està tornant-se als pobles. I se'n torna als pobles, el primer, a viure d'una altra manera. És a reputjar la invasió que té el consumisme i el capitalisme. dir, bueno, me'n torna un poble que per lo almenys puc plantar-me i puc menjar. Hi ha moltíssim, el moviment que està fent ara de tornar al món rural, però per tota Espanya, és increïble i és molt bo. Estan recuperant-se pobles. Fa poc va ser l'encontre de plataforma rural en allà dalt per, per, per León. I és un encontre en que t'enteres de què està passant al món rural per tota Espanya. I va ser fascinant, perquè n hi ha moltíssima gent que està sortint de les ciutats per a tornar als pobles, per a cultivar, plantar-se, vendre local o com a mínim menjar de qualitat. Bueno, per, per tancar un poquet en, en, el, en, el, en el tema de, de la xerrada i de, de l'exposició, eh, les organitzadors, havies comentat que estava eh, el grup Perifèries. Juan Clemente vindrà a presentar per part de la plataforma subvenimentària del País Valencià i després tindrem, passarem un, una, un documental que és molt molt interessant, molt xulo, no dic res, n'hi ha que, que veure-lo. I després, com a experiència local, després farà una taula redona per a parlar d'inquietuds, per a que la gent pregunte, i per a parlar de pues, què és l'agricultura ecològica, el que hem passat i sí, problemes de herbicides, dels pesticides, per què tenim l'agricultura que tenim, etc etc. I tindrem alguna experiència local perquè és el que l'exposició, el, el projecte, demana. I, evidentment, com a experiències locals més properes de gent nova que està fent agricultura ecològica, tenim alguns membres de, de la cistella ecològica, de la gent de, de que era en tribu i ara són biocavacetes, diu també, no? estan venent, produint de manera local en cella, en aguia de qualitat de sella, estan produint en ecològic i estan venent en el mercat de Benidorm, el mercat de, um, de Sant Joan d'Alacant i estan venent també per a si, pel poble Cistelles. No, i per acabar-se això, la plataforma té una seu física? En... No, la plataforma no té una seu, té una, té una web, es pot, eh, és Sobirania Alimentària del País Valencià, es pot buscar, eh, passes per Google, i surt ahir, i ahir no, es tota la informació. No, jo era a veure si algú, vol, algú volia posar-se en contacte, i potser aprofundir més en aquestes qüestions, si la, i si teniu altres actuacions... La altres... plataforma té una web fantàstica, dic, no té seu, perquè és un ente que agrupa en Alacant, som 50-60 col·lectius, València també, moltíssim més, més Castelló, i ahir es penge eh, tots els eh, events, tot, des dels mercats, encontres, intercanvis de llavors... Ha hagut un intercanvi de llavors tradicional molt important en Ells... Ha estat el de Turballos en Alcoi també... Ahir pots, uh, pots trobar tota l'informació que necessites de, de totes aquestes alternatives. I que n'hi ha, ha actes com els que acaba d'anomenar Jose que, que, que es realitzen realment propers d'ací, com el de Turballos o el d'Ells i que a lo millor passen desapercebuts per a gent que, que tindria inquietud i, i que i li agradaria i que està bé que vagin coneixent està bé que coneguin oh, sí. la web. Sí. Eh, també voldríem parlar d'algun tema més local, però enllaçant en, en el tema de la sobirania alimentària i de la, de la producció ecològica, és cert, jo, per exemple, en, en Reieu sé que n'hi ha diverses finques que estan entrant des de lo que és l'etiqueta de producció ecològica, a en ja també n'hi han algunes eh, eh, explotacions que estan eh, a, lluitant per aconseguir, perquè ha de passar un cert període de temps en el que sí. deixes d'utilitzar alguns productes per a utilitzar altres més sants per a tindre aquest tipus d'etiqueta. De, Com veus aquest tipus d'iniciativa que estan emprenent-se des d'administracions públiques? A mi em sembla fantàstic. L'administració sempre té un estil i unes maneres. Clar que sí, eh, clar que sí. No, no es pot dir que no. Eh, N'hi ha que veure quin hi ha darrere també, perquè com vos he dit, quan eh, es fa un projecte gran per a fer una gran explotació mmm, doncs no sé, no sé, eh, tampoc és molt ecològic. no, no vull criticar botó, però no pot fer una gran extensió en un monocultiu de, de llimera, per exemple, no té molt de sentit. És allò de que la biodiversitat és l el propi. Però clar que està molt bé, que, que l'administració s'ha girat i dediqui uns diners a reconvertir finques. Només vos dic que a la Val de Guadalès, abans un... de que m'he oblidat el dato, a la Val de Guadalès n'hi havia un productor en ecològic d'oli, que són els de Ribes, que si ho coneixeu, uh -huh. doncs era una família que van apostar per fer una reconversió petita de quatre bancals, van, van a convèncer als, als, a la gent major del poble que deixaren gastar eh, nitrofosca. En tres anys van aconseguir el certificat d'oliva ecològica, van començar a preparar a fer oli ecològic, que va vendre millor preu, con la qual pagaven moltíssim millor l'oliva als agricultors, con la qual moltíssima gent es va reconvertir i Ribers ha creixent moltíssim. I Ribes el 2011, li han donat el preu, no si us sabeu, el millor oli ecològic d'Europa, en el 2011, tenen aquesta categoria. Ves a preguntar a la gent de la Val de Guadalès, l'encantàs que estan, perquè les paguen l'oliva molt millor preu. I un exemple més local, per acabar... No sé si hi sabeu, en Orxeta n'hi ha un productor de llima ecològica que ven tota la producció, tots els anys, a Calvals. Calvals és una empresa de conserves eh, catalana i li compra tota la producció, tots els anys, perquè se l'emporten a Catalunya com a l'àcid eh, cítric es fa servir com a conservant en, en conserves eh, en ecològic. Vull dir, així la gent no sap què fer la lima. Pues, tal volta, és algo tan sencilla, si fas una reconversió de les teves llemers, és eh, ecològic però mira, així vaig a Norxeta, a 4 quilòmetres d'ací, n'hi ha una que ven tota la producció de llima, tots els anys i està t'asseguro que te la hem que pagar prou bé a calvals eh, vull dir, algo cosa està passant del mercat, vull dir, no pots dir jo és es que no sé, és es que no es pot fer res, està tot abandonat ni ha gent que sí que està fent-ho n'hi ha que calfar-se un poquet el cap, molestar-se són una sèrie de molèsties que ens ve molt la comoditat el, el tema este, al final aquest tipus de, de grans indústries o grans empreses triunfen perquè la comoditat o per la, la patxorra sí. de la gent que diu sí. jo pego una patarrera i en menys, menys problemes tinc lo mateix. Sí. Encara que no és cert que sigui el mateix. Mm. Bé, i ara eh, sí, entrant en, en, en el tema local, volien comentar-te ja que per la teua feina i per la teua vida laboral coneixes el tema de lo que són les rutes, els senders, i voldríem L'altre dia en una reunió d'organització de, de, de Cabilo Ràdio ens va, ens va, vam estar preguntant-nos quin era l'estat i van dir, mira, pues aprofitarem que tindrem a José Miguel en l'entrevista i li comentarem. Quina és la valoració que fas tu de, de l'estat de senders o de les rutes que n'hi ha en, en Cella? Uf, anem a veure. Eh, Cella té uns quants PR's, té molts itineraris. N'hi ha citerines tan senzills com el que va des, de Cella, eh, des del poble de Cella fins a la Font de l'Arc, pas del Contador, això és un PR i va per pista asfaltada. Evidentment ha sigut així tota la vida. No és ideal, però passa a molts pobles, això no té més conseqüència que, que això. Després n'hi ha un PR que és el que tenim darrere el poble, que és el que puja a l'alt de Sella, que és el famós del que es va fer la cursa a l'Ultra Trail de la Marina Baixa, i d'aquesta senda jo puc dir-vos el que sé, que és que ja fa uns quants anys, quan jo tenia l'empresa anterior, sí que vam fer un informe negatiu perquè es deshomologara. Això es va homologar al seu dia i no és una senda, Això és una, una rampa empedrà que es va pintar per gent que no té experiència, trobeu al principi per, per part dels pues, empleats de l'Ajuntament, eh, crec que va ser, i evidentment tu no pots fer una senda com aquesta i, a més, publicitar-la, perquè no existeix, és perillosa, i és contraproduent, perquè evidentment no, no, això és una, una bogeria, pujar per ahir i ja no es di baixar. Vull dir, és una senda que jo particularment en el seu dia ja vam fer l'informe i s'hauria de deshomologar. O una cosa més guapa que voldria jo i ho proposes així es podria fer, es podria restaurar. Entonces, ja està tota la pedra i hauria que millorar-la, perquè Porque té eixe, molta pendent. el XPR passa pel que era el, el, el camí vei de, de, de muntar a l'alt. Jo crec que sí. Jo crec que sí. No, el no cas no, no, no. és que el, el, el, el que fèieu vosaltres l'informe ixe negatiu per a la deshomologació era per la seva dificultat. Perquè n'hi ha que fer ha que fer zigzags en pedra, perquè n'hi ha que netejar-ho, eh, perquè no pots fer... Tu, una senda no és una rampa de pedra de 45 graus. Ahir no poden pujar persones normals. Per això s'homologuen, igual que s'homologuen les carreteres. Tu no tens la categoria d'una un, carretera nacional si no té una amplària mínima. Pues una senda que no és senda, que és una rampa de pedra, escolta, com a mínim, no diguis que tens una senda, no? O, passat uns anys, el que sí que pots fer és, en treballadors municipals o en voluntariat, organitzar unes jornades per restaurar-la, perquè és una, és una baixada guapíssima des de l'Alt de Sella, però ara mateix no es pot fer servir. Més coses. Probablement, la més important que va servir de, bé, bueno, un moment, doncs com tot, un, tindre un sender local. Tots els municipis volen entendre un circuit que sigui l'accés a la majoria de la població famílies, xiquets, i tenim el famós la Ruta de l'Aigua. No? La Ruta de l'Aigua, que és fantàstica, que és molt guapa i va tindre assenyalització molt ben feta des del principi, molt, com interpretar el patrimoni, és un circuit ideal, surt del poble. qui no prova que té? Doncs eh, la xarrada que vas fer jo sobre l'empleo local, el powerpoint de fa ja uns mesos, ja vas posar algunes quantes fotos. Eh, està completament abandonada la part que baixa al Torrompero ahir ha caigut un marge totes vegades i no es pot passar Jo passe per ahir sempre que baixem a casa això i està molt, brut. Això és està molt brut. brut després seccions que tenim que només és passar la màquina del d'esgrossar innumerables i després coses que no són no que no poden ser que tu no pots fer senyalització i marcar-la en un rotulador no? ahí en el, passa del ball i està marcada en un rotulador això no es pot fer i després, probablement, lo més important i la part més perillosa, com ben bé sabeu, és quan la senda eh, creua la part de la carretera d'accés a Sella, pel sifó que baixa al Camí del Molí. És una part molt perillosa ja faia uns anys, continua sent una part terriblement perillosa, que tots coneixem perfectament, i fa tres dies que hi continuem fent excursions de col·legis, d'autobusos, famílies. Avui, han passat, avui mateix han passat un grup de 15 anglesos. La gent no coneix la carretera, no sap lo ràpida que va. No existix senyalització en la carretera. Però... I és una senda local que jo no sé si hauria d'anar per allò o no. Qui ho dissenyarà? Però és un perill i és una responsabilitat. Entonces, és una llàstima fer una senda tan guapa, un projecte xulo, però que està abandonat i t'assegura que fer manteniment a vegades no és diners, perquè les desbrossadores i el personal municipal és té. Passar en la, la desbrossadora una volta a l'any, repintar o apartar quatre pedres no és no qüestió diners, és una qüestió de voluntat política. El camí del còlera no, no està estipulat com a PR tampoc. ni ha una sèrie de el camí del col·lera, que jo sàpiga, no és perre... Seria sendero local, no? Si, no, de demà, no? si és sendero local, no. Crec que no està homologat com a local. No, no, però que si el feren seria més... Però si a vegades no fa falta ni això, no fa falta homologar. O sigui, falta tind tindre-la neta i una assenyalació decente i ja està. Si, si, si, si senders i rutes és que en poden haver mils perquè quasi tot estan no? per la zona aquesta de la Peña de, de, de Cella, no? Però té, a mi la Serra de l'Aguilar... Eh, la mossèn és, és, és, mo, és molt eh, més guapo els, és que és que... la majoria de gent que comença a caminar no volen fer una ruta de 20 quilòmetres la majoria de que pot vindre de setmana en xiquets o en gent que no està físicament és anar d'ací a la Font Major mira, de la Font Major ni ha una senda que va fins a la bassa, doncs pues està perduda aquest tram que son, no arribaran a 800 metres, no arriba a un quilòmetre només n'hi ha passar en una desborsadora jo estic per demanar el permís a l'Ajuntament i anar a un dia de jala perquè jo particularment, com vull que anàvem a casa, a la Font Major, hostis, aniria per ahir, per la senda, no per la carretera. La gent sap que hi ha una senda de la Font Major hasta la bassa, la fan servir no perquè està, està bruta, no és qüestió de diners, és qüestió de tenir la visió i, i, i netejar-la. I, I moltes voltes, perquè una part de, de, del trajecte des de la Font Major fins al hasta el Molí es va, es, es va netejar, va haver, farà 4 o 5 anys, una brigada del Pamer crec que va ser i van fer un, una faena molt bona netejant el llit del riu. La llàstima és que eixa faena que es fa un any, acabe perdence- si tu a l'any següent no, no fas un manteniment quan dius tu simplement en la desbrossa passant i, i, i que, que, que, és mm. que seria una ruta fantàstica per el riu, per el riu des del molí que segurament n' hi ascenda sense tindre que el millor muntardat. Si sí, jo sempre dic, mira, de tota la gent que ve a fer turisme i, i no anem a entrar a parlar de, de turisme, la gent que fa turisme en els pobles o el turisme rural, de tot això, els que menys demanen de tot, de tot, de tot, els que menys necessiten són escenderistes. Només necessiten una senda neta. No demanen més. I no és tan difícil. I n'hi ha moltíssima gent que ve a caminar al poble, ja us dic. L'únic que necessita són dos o tres sendes locals, ben netes, i una senyoració de senta. O sigui, a cuidar una miqueta el que tenim, perquè no ens ens oblida que això ha sigut diners de l'administració de tots, i a mi em sap greu que vols que es digui, jo veig una, un centre local tan bonic que va ser al principi i que ara està abandonat i que encara passa gent i dius, sí, sí que passa clar que l'administració s'ha quedat sense diners estem d'acord, estem en crisi i l'administració no té diners els Pamer, això ja és història no tenen que haver ja més quadrilles per netejar però sí que tenim treballadors municipals i no estem parlant de netejar una senda de 20 km, estem parlant de netejar un tramo de 700 m que ja t'assegura que una de les ho faig en un matí o en mig matí. Sí, eh... i, que, i que a potser podria ser jo, a des, quan ho has comentat tu, lo de, a, el tema d'ajuntar-se de, de manera voluntària per a, a, fer la modificació de la senda fent les, les corresponents sinceres que ha que tindre. una activitat no a lo milloreixa però sí a tres, i en poquet a poquet perquè en un any neteja un poquet i l'any que ve neteja un altre poquet podria ser una, una bona activitat per a l'associació juvenil que vi el de Sella si veus la voluntat per part de qui la tens que vore sí. és que moltes voltes no necessites vore la voluntat i al final ja, jo que que vos llanço l'oferta des d'ací de sí, perquè una cosa que tenia pensada fa temps mira, m'ho acaba d'occurir si jo vos, vos llanço la idea eh, anem a fer-ho de manera voluntària si mos els permisos adequats que hi ha de anem a intentar fer per almenys, tramo a tramo, una part, perquè seria molt xulo fer de manera voluntària la gent que buiga un o cada tres o quatre cas de setmana, a, a recuperar esa senda, a fer-la bé, apartar pedra, ens ensenyem, si hem de fer un margenet de pedra xicotet de, de dos metres, pues, comencem a, a treballar la pedra en sec, o la que en quatre pedres, en dos aixais anem caminant ient-la, caminant i fent-la, en un o dos anys tenim la senda feta i seria, seria un, la veritat és que un punt, seria, sí. ser, seria una, una activitat interessant per a la, la sòpia juvenil, a veure si és aixina reactiva. I, i, realment, l'any aixec que vam estar, l'estiu que vam estar pràcticament quasi tots els dies en l'encàntera, al final ho vam, vam netejar el racó aquell perquè érem sempre allà, 7 u 8, i estàvem en una pedra i vam netejar la part de baix de la figuera, que segurament això, antes la gent passava per allí i no deixava que s'embrotés sí, així. El que està passant ara, Sergi, en definitiva, és es que Eh, parlant així més en sentit general en temps de crisi quan la gent s'ha trobat desamparada per l'administració perquè l'administració ara s'ha quedat sense diners i sempre recurríem a l'administració semblava que no, no podia existir la iniciativa pròpia i n'hi ha moltíssima gent igual que el lligant el que hem parlat abans n'hi ha gent que tenia iniciativa pròpia i diu jo me'n vaig al camp i comença a plantar-me per mi. doncs pues nosaltres podem tenir la nostra iniciativa i dir che, anem a recuperar aquesta senda perquè si no n'hem diners i jo tinc el gust de fer-la per què no? Per, per què és, no? És que al final sí. es beneficia el poble. Sí, ja. I els beneficies tu. No, és que amb nosaltres jo crec que això no, no, no podem parlar d'això perquè amb són gent que, que, que ràdio, pilota, no, música però... que, que sempre fem pel poble i jo sempre el que dic és, és, és més interessat en, en que el poble funcioni el que hagin sent des en que vinga gent són sobretot els es que tenen comerços i tot això són molt interessants perquè eh, aquesta Setmana Santa ha sigut un exemple. El poble ha estat buit de gent de Sella. en canvi ha estat ple d'estrangers de, de, de que han vingut a les cases rurals o senderistes i d'això, i estaven tots els bars, els comerços, tots tot plens. I, I per això és molt important que des d'ells també partisca un poc la iniciativa de d'anar a l'Ajuntament i demanar... Mireu, en Xeia són quatre gats. Nosaltres no podem viure de, dels quatre cafès diaris. En canvi, si, si ve gent, ven, es fan una cerveceta... Sí, no sé no sé t'entenc. Així mesclem, o, o no volem mesclar, vull dir, aprofundim en el tema. Vull dir Tu pots fer coses per a tu mateix, netegis una senda per al plaer de, de passejar-te i per recuperar el patrimoni al teu poble, punt. Això és una qüestió personal, de satisfacció personal. Que la fa servir... Eh, Eh, gent de fora com ve, Fantàstic, El poble s'aprofita. Una altra història si tingués que netejar 20 kms de senda, dius, escolta. Però pues igual ja no ho faig perquè és molta faena. Podn haver diners públics, no 's enjuntem. Pues recorda encara tenim una cosa que es diu fora de turisme que en la que es pot's enjuntem tot en i tot tant quanrem. I és que la gent entra en el concepte de com es crea Eh, riquesa en el poble com es fa un poble més atractiu però ja és es que un tema jo crec que anar és, més és, molt, és molt redundant i que al final les que tenen que obrir els ulls i el que té que veure són gent que a poc a poc s'anirà donant-se compte i este tipus d'iniciativa si al final acaba conver convertint-se en una realitat són les que poquet a poquet a lo millor com dius tu tu ho fas per el simple gust de, de, de passar una vespera en, en gent agradable i mira si m'ha ensenyat a treballar la pedra seca per haver fet aquesta activitat fantàstic i per lo que tu, de recuperar el teu patrimoni, que després a lo millor acaba beneficiant-se altra gent, sí, però a part de beneficiar-se igual també diu, ui, la pròxima volta que facin una iniciativa aniré i els, ajud els ajudaré o les donaré suport. Clar, falta... Vivim en una societat terriblement individualista i saps el que jo penso? De, de cert... Això que diuen que en els pobles la gent està unida i tot... No, no, Sella és només un xicotet d'example a petita escala de del que patís la societat, que és un individualisme brutal. O sigui, sí, vivim un individualisme al mateix nivell que es viu en les grans ciutats. Jo, a lo mío, hago mis cosas i, bueno, si indirectament es beneficia un altre, bé, però jo, a lo mío. O sigui, la gent sí, com... no treballa junta. Moltes voltes no volen donar-nos compte i, perquè estem en una societat xicoteta acabem tenint molts dels defectes i de les virtuts que hi ha en altres llocs però que, com bé és cert i la senyal és, és a Xina. No, no som aliens a, a la societat espanyola. o a, no, no. A... En fi, bé, Jo per la meva part crec que ha sigut un, una estona agradable, hem parlat mm. de, de moltes coses interessants, més que res agrair-te l'interès i l'haver volgut compartir amb nosaltres això. No, encantat, encantat ha sigut fantàstic. Jo res dir, mira, dir unes frases que tens tu en la teva pàgina web de, de l'empresa que posa que eh, la teva empresa és l'embaixadora de la nostra terra i que aquesta terra és la nostra passió. Jo crec que tu en, en aquesta entrevista ho has demostrat i a veure si, si la gent s'anima. Clar que sí, això és per a veure si en tenim abans. I de veres, eh, intentem entre tots que convidar la gent, que vinga a la xerrada, que n'hi ha altres maneres de, de veure l'agricultura i n'hi ha molt que ensenyar-se de, de l'esforç que és cap avall. Sí. Eh, recordem les dates, l'exposició serà des del dia 22, 22 de maig al 5 de juny Correcte. i el dia 22 que s'inaugura serà la xerrada Correcte. a càrrec de... Eh, Juan, Clemente. Juan Clemente de I València. Després hi haurà una exposició de un documental i una xarrada, un fòrum. Ens veem ahí en els micròfons per a veure les declaracions Clar de sí. gràcies Molt Moltes gràcies i adeu. adéu. Adéu, adéu, Qui pregunta ja respon. Qui respon també pregunta.